Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi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 dan sampai kita kepada firman Allah azza wajalla tbarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira kemudian setelahnya beliau menyebutkan tiga ayat yang isinya adalah tentang bahwasanya Allah SWT tidak memiliki sekutu sebagaimana beberapa ayat sebelumnya belum menyebutkan ayat yang pertama firman Allah mazza khallahu min waladin wama kana ma'hu ma min ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa walana ba'dhum ala ba'd subhanallah subhanallahi amma yasifun Alim al-ghayb wal-shahadati Fata'ala Amma yushirikun Naduga firman Allah Fala tadribu Lillahi al-amthal Inna Allah Ya'lamu wa'antum La ta'lamuun Naduga firman Allah Qul Inna ma harram Rabbi al-fawahisha Maa zahara minha Wa maa batan وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ayat yang pertama, firman Allah مَا تَخَدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَالَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ Yang artinya Allah tidak mengambil anak tidak. Wa ma kana min ilah, dal Allah tidak ada ilah yang bersama dia. Tidak ada Tuhan yang bersama Allah, tidak ada Tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla. Jika kalau demikian, yaitu seandainya di sana ada Tuhan selain Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dihum 'ala ba'd. Seandainya di sana Tuhan selain Allah Nisaya masing-masing akan mengurus ciptaannya Dan sebagian akan menguasai sebagian yang lain Subhanallahi, amma yasifun Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan Alimil ghaybi wa syahadah Fata'ala amma yusyrikun Dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu gaib dan juga yang syahadah yang kelihatan. Fatahalla amma yusriqul maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sebutkan. Allah mengatakan mata kalaulah bumi walada Allah tidak mengambil anak. Dan ini adalah kabar dari Allah swt bahasanya Allah swt tidak memiliki anak. Dan ini bantahan bagi sebagian manusia yang mereka meyakini Allah SWT memiliki anak. Seperti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ini adalah keyakinan orang-orang kafir sebelum mereka. Yang disebutkan di dalam sejarah bahwasannya orang-orang Nasrani mengambil akidah mereka dari orang-orang musyrikin. Allah SWT mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْنَصَارَةِ أَلْدِهُ بِنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْغَهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُرُ Orang-orang Yahudi mengatakan عُزَيْر adalah anak Allah dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya al-masih yaitu Isa adalah ana Allah. Kemudian Allah mengatakan dzalika qauluhum biafwahihim. Ya demikian adalah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Artinya mereka mengucapkan ini meyakini keyakinan seperti ini tanpa ilmu dan tanpa adanya bayyinah. Tanpa ada hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika qauluhum biafwahihim itu ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Yudahi una kau la ladina kafaru min kabul. Ucapan ini yang mereka ucapkan ini mereka menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Yudahi una kau la ladina kafaru min kabul. Ya ucapan seperti ini yaitu keyakinan bahasanya Allah swt memiliki anak seperti ucapan orang Yahudi yang mengatakan Uzer adalah anak Allah. Atau orang-orang Nasrani yang mengatakan bahasanya Al-Masih adalah anak Allah Ini adalah serupa dengan yang diyakini oleh orang-orang kafir sebelum mereka Itu orang-orang musyrikin Dan memang demikian apabila diteliti ya, keyakinan orang-orang musyrikin zaman dahulu Ya mereka juga meyakini bahasanya Allah memiliki anak Ini diambil ya, keyakinan ini diambil dari orang-orang kafir sebelum mereka Zalikah kauul biafrahim, yudahaula kauul al-ladin kafir min qabul. Demikian pula, ini adalah bantahan bagi orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasulullah SAW. Di mana mereka meyakini bahasanya al-malaikah, malaikat-malaikat adalah banatullah Mereka adalah anak-anak perempuan dari Allah. Dan ini adalah ucapan mereka tanpa ilmu dan tanpa hujah. Mereka tidak pernah melihat bagaimana Allah menciptakan malaikat Lalu bagaimana mereka tahu bahawa mereka adalah laki-laki atau wanita Dan kebiasaan orang-orang musyrikin berkata atas nama Allah tanpa ilmu Meyakini sesuatu tanpa ilmu hanya dengan gunung Hanya dengan persangkaan-persangkaan mereka saja Dan seorang muslim dilarang meniru seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka ber berkeyakinan beribadah dan bermuamalah ya semuanya dengan dalil yang jelas dari apa yang sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla berupa Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mattaqadzallahu min walad. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya keyakinan demikian Yaitu keyakinan bahasanya Allah memiliki anak ini hampir-hampir menjadikan langit berpecah. Maka dustamawatu yatafakarnah minhu, batenshakul jibal, batenshakul ardhu, wadzakirul jibalu haja. Allah swt mengatakan hampir-hampir langit-langit itu berpecah. Yatafakarnah minhu berpecah. Kemudian Allah mengatakan Kuatkan syakul arzu dan hampir bumi ini terbelah. Wata khirul dan hampir-hampir gunung-gunung itu Iaitu hancur lebur karena mereka mengatakan anda awliyur rahmani walada. Karena mereka mengaku dan meyakini bahwasanya Allah swt memiliki memiliki anak. Ini adalah keyakinan yang batil yang diyakini oleh orang-orang yang Kufur kepada Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, wa makan nama Ahu min ilah dan Allah SWT tidak memiliki Tuhan bersamanya. Hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa makan nama Ahu min ilah. Tidak ada bersama Allah Tuhan yang lain. Tidak ada bersama Allah Tuhan yang lain. Ini menunjukkan bahasannya Allah adalah al-Ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, tidak ada tuhan selain Allah. Tidak ada tuhan yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah azza wajalla. Wa ma min ilah. Tidak ada tuhan bersama Allah azza wajalla. Dannya adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah tidak memiliki anak. Demikian pula tidak ada Tuhan yang sama atau sebanding dengan Allah. Baik. Kemudian setelah Allah mengatakan Izan la zahaba ilahin bima qala walala ba'dhum ala ba'd. Seandainya di sana ada ilah selain Allah. Maaf Pak, tolong diingatkan to, ada yang, yang salatnya menghadap sini. Mengada sana. Baik, baik kita lanjutkan. Iden ladha baku ilahin bima kala. Seandainya di sana ada sesembahan selain Allah. Ya seandainya di sana ada sesembahan selain Allah, ada Tuhan yang mencipta, memberikan rezeki dan seterusnya selain Allah, la dahabakul ilahin bimakalam. Nisaya masing-masing dari Tuhan tersebut akan pergi dengan ciptaannya. Artinya masing-masing akan mengurus ciptaannya sendiri. Apabila di sana ada Tuhan selain Allah yang mencipta nisaya masing-masing dari tuhan tersebut ya karena dia mampu mencipta maka dia akan mengurus ciptaannya sendiri. Kemudian Allah mengatakan wala'ala ba'dhum 'ala ba'd. Kalau demikian nisaya akan menguasai satu dengan satu dengan yang lain. Baik, para ulama menjelaskan bahwasanya seandainya di sana ada tuhan selain Allah. Ya, seandainya di sana tuhan itu banyak Ya bukan hanya satu Ini saya ada dua kemungkinan Ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Mereka saling bekerja sama Di dalam mengurus ciptaannya Ya seandainya Di sana ada Tuhan yang banyak Selain Allah Azza wa Jal ada, ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Mereka saling ta'awun Saling bekerja sama satu dengan yang lain Di dalam mengurus ciptaannya kalau memang demikian, berarti menunjukkan bahwasanya mereka adalah bukan Tuhan. Kenapa? Karena kalau mereka bekerja sama, menunjukkan bahwasanya ketika mereka sendiri mereka lemah. Ketika mereka sendiri mereka lemah, menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa mengurus citaannya sendiri. Jadi menunjukkan bahwasanya dia punya sifat ajes, dia punya sifat yang lemah. Berarti yang demikian bukan? Tuhan. Seandainya mereka saling bekerjasama menunjukkan bahasnya mereka bukan bukan Tuhan Taib, Seandainya masing-masing mengurus ciptaannya sendiri Jadi alam semesta yang besar ini Ada sebagian yang menciptakan adalah Tuhan A Dan sebagian yang lain yang menciptakan adalah Tuhan B Misalnya orang Indonesia yang menciptakan Tuhan A Orang Amerika yang menciptakan Tuhan B Ya, Masing-masing mengurus ciptaannya sendiri walana ba'dhuhum ala ba'dh ba'd. ya nisa' sebagian akan menguasai sebagian yang lain para ulama menjelaskan seandainya di sana ada ya dua tuhan yang masing-masing mengurus ciptaannya ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama mereka tidak bisa mereka sama-sama kudrahnya yaitu sama-sama kemampuannya ya kalau misalnya di sana ada dua tuhan yang masing-masing mengurus apanya Mengurus ciptaannya Kemungkinan yang pertama Masing-masing memiliki kekuatan yang sama Sehingga tidak bisa mengalahkan yang lain Sehingga tidak bisa mengalahkan yang lain Kalau tidak bisa mengalahkan yang lain Berarti dia bukan Tuhan Dua-duanya bukan Tuhan Kenapa demikian? Berarti dia, dia adalah Tuhan yang lemah Buktinya dia tidak bisa mengalahkan yang lain Di sana ada dua Tuhan atau tiga Tuhan dan masing-masing memiliki kekuatan yang sama sehingga tidak bisa mengalahkan yang lain. Berarti mereka semuanya bukan bukan Tuhan. Atau kemungkinan yang kedua, sebagian bisa mengalahkan yang lain. Berarti yang kalah bukan Tuhan. Berarti yang kalah bukan Tuhan, berarti tinggal berapa? Tinggal satu saja dan inilah yang keyakinan kaum muslimin bahwasanya al-ilah yang hak sesembah yang berhanyalah hanyalah satu. Laa ilaha Allah ma'akan wa laa ala Seandainya di sana ada beberapa tuhan, saya sebagian akan mengalahkan sebagian yang lain. Berarti tidak tersisa kecuali al-ilahul haq, ia sesembah yang memang berhak disembah dan yang ia lebih kuat daripada daripada yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi kesyirikan, ya ini adalah penistaan terhadap Allah Azza wa Jal Dan penghinaan kepada Allah SWT Seakan-akan di sana ada Tuhan yang setara dengan Allah Yang sebanding dengan Allah Azza wa Jal Sehingga Allah mengatakan Subhanallah Amma yasifun, mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan Ya karena kesyirikan, ini adalah penghinaan dan perendahan kepada Allah Azza wa Jal Alimil ghaib wa shahadah Dialah Allah SWT Yang mengetahui ilmu yang ghaib Mengetahui ilmu ilmu yang ghaib Apa yang terjadi di masa yang telah lalu Dan apa yang terjadi di masa yang akan datang Maka semuanya adalah dengan ilmu Allah Azza wa Zal dan tidak ada yang luput dari Allah SWT Wa shahadah demikian pula apa yang kita lihat Yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat yang bisa kita, yang nampak bagi kita maupun yang ghaib bagi kita Maka Allah SWT alim Allah SWT mengetahui semuanya Baik yang ghaib maupun yang tidak, yang tidak ghaib Fata'ala amma yushrikun Maha tinggi Allah Dari apa yang mereka sekutukan Jadi dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita Di antaranya bahasanya Allah tidak memiliki anak Demikian pula biasanya tidak ada ilah Yang benar-benar berhak untuk disembah kecuali kecuali Allah Sesembahan yang disembah selain Allah banyak Tetapi yang berhak untuk disembah Dan memiliki sifat-sifat yang rububiyah Yang dengannya dia berhak disembah Hanyalah satu yaitu Allah Azza wa Jal Kemudian juga diantara faedah yang bisa kita ambil Yang kewajiban Menyucikan Allah dari Apa yang disifatkan oleh orang-orang Mushrikin Dan juga keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Memiliki, e, mengetahui ilmu yang gaib Dan juga ilmu yang tidak gaib Alimil gaibi wa syahadah Yang gaib maupun yang nampak Demikian pula Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha tinggi dari apa yang Dilakukan oleh orang-orang Mushrikin Ini ayat yang E, pertama pada kesempatan kali ini kemudian yang kedua Yang boleh sebutkan Rahimahullah adalah firman Allah Azza wa Jal Fala Tadribu lillahi al-amthal Inna allaha ya'lamu Wa antum la ta'lamu Maka janganlah kalian Menjadikan bagi Allah Permisalan-permisalan Sesungguhnya Allah mengetahui Sedangkan kalian tidak Mengetahui Bilah atau ribulillahi al-amthal. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah permisalan-permisalan. Allah Swt tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza Wajalla. Allah mengatakan janganlah kalian menjadikan permisalan bagi Allah sesuatu yang serupa bagi Allah. Meyakini bahwasanya selain Allah juga memiliki. Kekuatan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal Meyakini bahasanya Selain Allah memiliki kemampuan Seperti yang dimiliki oleh Allah Bisa mencipta, memberikan rezeki Mengatur alam semesta dan lain-lain Maka janganlah kalian Menjadikan semisal-semisal Bagi Allah Dan ini juga dalil Tidak bolehnya kita Mengkiaskan makhluk Dengan Allah Azza wa Jal tidak boleh kita mengkiaskan makhluk dengan Allah baik di dalam sifatnya maupun di dalam zatnya demikian pula di dalam pekerjaan pekerjaannya dan Allah mengatakan falazatul ilahil amsal janganlah kalian membuat semisal semisal bagi Allah dan ini menunjukkan larangan untuk mengkiaskan makhluk dengan Allah aja wajar seperti yang dilakukan oleh sebagian yang mereka mengkiaskan Uh, makhluk dengan Allah atau mengkiaskan Allah dengan makhluknya Ketika mereka bertawasul dan juga mencari perantara ketika ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jal Kemudian mereka mengkiaskan yang demikian Ya seperti ketika kita akan bertemu dengan seorang pemimpin negara atau seorang presiden Mereka bertawasul ketika berdoa kepada Allah yaitu Menjadikan di sana perantara. Sebelum berdoa kepada Allah, hatinya, ketika meminta kepada Allah, mereka meminta kepada perantara-perantara tersebut. Ia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dengan keyakinan perantara-perantara tersebut dan mereka adalah dianggap wali-wali yang soleh yang dekat dengan Allah Azza Wajalla. Diharapkan dan diakini bahwasanya dia bisa menyampaikan permintaannya kepada kepada Allah. Ia ya, mereka mengatakan kami adalah orang yang berdosa, orang yang jauh dengan Allah. Sementara wali-wali tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga kami tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada wali-wali tersebut dengan harapan wali-wali tersebut menyampaikan permintaan kami kepada Allah azza wajalla. Di antara alasan mereka kita saja ketika akan menghadapnya seorang presiden. Maka kita tidak bisa langsung ke sana Tidak bisa langsung menyampaikan hajat kita kepada Presiden tersebut atau kepada Raja tersebut Kita perlu yang menghadap Menteri Atau yang lebih bawah dari dari itu Asisten Menteri atau adjudannya dan seterusnya Tidak bisa kita langsung menuju ke Presiden Dan berbicara, menyampaikan kepada beliau Hajat kita atau menyampaikan kepada beliau permintaan kita Di sini terdapat hias menggambarkan Allah dengan makhluknya. Dan ini adalah bertentangan dengan firman Allah, "Fala tadribu lillahi al-amtsal." Janganlah kalian menjadikan permisalan-permisalan bagi Allah. Tidak boleh kita menggambarkan dengan cara seperti ini. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan orang yang meyakini demikian, seperti yang tadi kita sebutkan, menjadikan di sana perantara-perantara Selain Allah Yang diyakini itu akan menyampaikan kepada Allah Azza Wajal Jal Makanya adalah perkara yang diharamkan secara syariat Yang pertama ini adalah termasuk syirik Karena dia telah meminta kepada selain Allah Azza Wajal. Ketika dia mengatakan Ya Fulan Atau Ya Wali Fulan Uda Allah Li Wahai Wali Fulan Nala engkau mendoakan untuk diriku atau mengatakan Ishfa'li bint Allah. Dalam engkau memberikan syafaat bagiku di sisi Allah. Ucapan dia, wahai wali, doakanlah untuk saya. Atau mengatakan dalam engkau memberikan syafaat bagiku di sisi Allah. Ini adalah doa. Ini adalah bagian dari doa dan juga permintaan. Dan doa ini adalah ibadah. Dan Allah Swt telah mengabarkan bahasanya. Doa ini adalah ibadah, demikian pula Rasulullah s.a.w. mengabarkan bahwasannya doa adalah ibadah. Allah mengatakan وَقَالَ Rabbukum اُدْعُونِ أَسْتَجِبِلَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَةِ سَيَدَقُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ Allah mengatakan وَقَالَ Rabbukum." Dan Rabb kalian telah mengatakan Apa yang Allah katakan اُدْعُونِ أَسْتَجِبِلَكُمْ Nalah kalian, wahai manusia, berdoa kepadaku. Uda'uni, nalah kalian berdoa kepadaku. Jangan berdoa kepada selainku. Jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada nabi, jangan berdoa kepada wali-wali. Allah mengatakan, Uda'uni, nalah kalian berdoa kepadaku. Kemudian Allah mengatakan, Astajibulakumni saya, aku akan mengabulkan doa kalian. Janji dari Allah, bagi orang yang berdoa kepadanya, maka Allah akan mengabulkan doanya Dan mengabulkan bukan berarti diterima atau di, di, di, di, di, diwujudkan apa yang dia kehendaki Yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah Maka dia akan diberikan satu di antara tiga perkara Yang pertama mungkin dikabulkan doa tersebut Yaitu diberikan apa yang dia minta di dunia dia meminta rezeki, di, meminta rezeki yang luas diberikan rezeki yang luas oleh Allah Azza Wajalla. Atau yang kedua, seandainya tidak dikabulkan permintaannya, Allah Swt akan memalingkan darinya musibah yang semisal. Dia ya, dipalingkan dari darinya musibah yang semisal. Tidak dikabulkan dan tidak diwujudkan doanya, tetapi Allah tolak darinya sebuah musibah yang seharusnya akan menimpa dia. Tetapi karena dia berdoa kepada Allah maka Allah ya hindarkan darinya musibah tersebut. Atau yang ketiga Allah swt akan simpan ya doa tersebut pada suatu hari di mana dia sangat butuh dengan pertolongan Allah azza wajall. Yaitu di hari kiamat. Orang yang berdoa kepada Allah maka akan mendapatkan satu di antara tiga perkara ini. Para sahabat Rasulullah saw ketika mendengar hadis ini mereka mengatakan ya Rasulullah إِذَا نُقْثِرَ Ya Rasulullah kalau demikian Yaitu kalau setiap orang yang berdoa Pasti dia mendapatkan satu di antara tiga ini إِذَا نُقْثِرَ Kalau begitu kami akan memperbanyak doa Ya kalau demikian kami akan memperbanyak doa Karena orang yang doa Yang berdoa kepada Allah tidak akan rugi Pasti mendapatkan satu dari tiga perkara ini Kemudian beliau mengatakan الله أكثر Allah akan lebih banyak Kalian memperbanyak doa maka Allah akan memberikan lebih lebih banyak. Dan ini menunjukkan ya tentang keutamaan berdoa kepada Allah. Maka akan Innaladzina yastakbirunaan ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Tadi disebutkan doa, kemudian seterusnya Allah mengatakan Innaladzina yastakbirunaan ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Menunjukkan bahasanya, doa adalah ibadah. Karena tadi Allah menyebutkan doa, setelahnya Allah menyebutkan ibadah. Semua orang-orang yang sombong, dari beribadah kepada aku, yaitu dari berdoa kepada kepadaku. Saya dafuluna jahannama da'khirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan da'khirin, dalam keadaan hina, hina dina. Ini menunjukkan bahasanya doa adalah ibadah. Dan di dalam sebuah hadis. Rasulullah s.a.w mengatakan Al-du'a'u uh huwal ibadah Doa itu adalah ibadah Kemudian beliau membaca ayat ini Dan ini menunjukkan Ya keterangan dari Allah dan juga Rasulnya Bahasanya doa adalah bagian dari ibadah Dia bukan perkara yang biasa Tapi dia adalah ibadah Dan kalau itu ibadah Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Al-la ta'budu illa iyyah dan kita mengatakan ia ganak bunuh, wah ia Hanya kepadaMu lah ya Allah kami beribadah. Artinya kalau itu ibadah, hanya kepada Allah kita serahkan. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Ketika seseorang mengatakan ia ya fulan sudah ummahali, maka dia telah berdoa kepada selain Allah Azza Wajalla. Ini adalah dinamakan dengan syirik. Dan syirik di sini adalah termasuk syirik besar. Dia mengeluarkan seseorang dari agama Islam Dan saatnya dia meninggal dunia Dan tidak bertobat kepada Allah dari perbuatan ini Maka dia datang kepada Allah dalam keadaan membawa syirik besar Dan tidak akan diampuni yang demikian Innallaha la yangfiru ayyusrakabih Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Yaitu apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikan tersebut, maka Allah tidak akan iya Allah tidak akan mengampuni. Ya, falah 7000. Lillahil amzan. Maka janganlah kalian menjadikan perbandingan-perbandingan bagi Allah. Allah Swt. Ya tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Presiden dia adalah makhluk yang lemah. Dia adalah makhluk yang yang lemah Dia mengurus satu negara Dengan jumlah rakyat yang banyak Maka tidak mungkin dia mendengar sendiri Ya keluhan-keluhan rakyatnya Ya jutaan rakyat atau ribuan rakyat yang dia miliki Kemudian masing-masing dia hadapi sendiri Tidak memiliki menteri, tidak memiliki pembantu Maka ini adalah suatu yang sangat Yang sangat tidak mungkin atau sangat merepotkan seseorang seperti bersihnya kerana karena dia butuh dengan pembantu. Dia butuh menteri yang mengurus bagian pendidikan. Dia butuh butuh menteri yang mengurus bagian ekonomi dan seterusnya. Semakin dia lemah, semakin banyak yang menteri yang akan dia yang dia angkat. Karena memang dia adalah makhluk yang lemah yang tidak bisa melakukan itu semua dengan sendiri. Tapi Allah Azza wa Jalla. Apakah disamakan dengan seorang presiden? Allah Subhanahu wa adalah As-Sami'. Allah s.w.t adalah Al-Basir yang maha mendengar dan juga maha melihat. Seandainya seluruh manusia dengan bahasa yang berbeda, masing-masing meminta kepada Allah dengan hajatnya. Dalam satu waktu, maka Allah s.w.t as-sami' Allah s.w.t maha mendengar terhadap suara semuanya. Allah memahami semuanya dengan berbagai bahasa tersebut, dengan berbagai permintaan. Dan Allah maha mampu untuk mengabulkan semuanya Wahdah kulli syinqadid dan dialah Allah SWT yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bagaimana zat yang demikian dikiaskan dengan dengan seorang presiden, dengan seorang raja yang memang lemah, dia butuh dengan ajudan, dia butuh dengan menteri dan seterusnya. Adapun Allah SWT maka Allah menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah Azza Wajalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Sa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bil allahu yashud. Apa hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad anni tentang diriku sa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku seandainya dia mau berdoa. Dan ini Biasanya kita tidak perlu wasilah Kita tidak perlu adanya perantara Antara diri kita dengan Allah Azza wa Jal Kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak perlu seseorang yang mengharuskan dirinya Atau menyunahkan dirinya untuk datang ke kuburan Yang seorang wali yang dianggap itu adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal Kemudian dia uh, Datang ke kuburan tersebut dan berdoa kepada wali tersebut karena merasa dirinya adalah orang yang berdosa dan seterusnya. Kita katakan justru kalau kita berdoa kepada Allah langsung maka ini menjadi sebab diampuninya dosa kita. Ya kalau kita semakin banyak kita berdoa kepada Allah yang kita langsung memanjatkan doa kita kepada Allah, maka justru inilah yang menjadi sebab kita diampuni oleh oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis uh, qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ben Adam innaka ma da'awtani wa raja'tani ghafarthulak ala ma kana minka wala ubali Allah mengatakan wahai anak Adam selama engkau masih mau berdoa kepadaku ya benar Adam innaka ma da'awtani selama engkau masih mau berdoa kepadaku masih mau meminta kepada Allah siang dan malam dan masih merasakan buồn Allah azza wa jalla Wahai tani dan engkau masih mengharap kepadaku, masih mengharap rahmat dari Allah, mengharap ya masih tergantung dengan Allah swt. Allah katakan, Alamakana minka walaubari, maka aku akan mengampuni dirimu ya meskipun atau apapun yang ku amalku ya, hampar tulaklah kata Allah. Selama engkau masih mau berdoa kepadaku, ini saya aku akan mengampuni dirimu. Menunjukkan bahasanya. Berdoa kepada Allah ini justru menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Jadi tidak ada alasan yang kemudian kita ee, apa e, menjadikan di sana perantara dengan alasan kita adalah orang yang banyak maksiat, Itu orang yang sangat sedikit ibadahnya kepada Allah Azza Wajalla. Justru kita semakin kita banyak dosa maka semakin kita banyak berdoa kepada Allah dan ini adalah sebab yang kita diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Dan perlu kita ketahui Bapak-Bapak sekalian. Biasanya menjadikan di sana perantara selain Allah di dalam berdoa ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi saw. Dan ini Allah swt kabarkan sendiri di dalam Al Quran. Ya Allah swt mengatakan, "Wahyabulun min dunillah, ma'la ya dzurhum, ma'la ya infauhum." أُلَى أُلَى mereka menyembah kepada selain Allah Yang tidak memberikan mudarat kepada mereka Dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka Berdoa kepada sesuatu selain Allah Sesuatu selain Allah Kemudian ketika dikatakan ini adalah perbuatan syirik Ini adalah perbuatan yang diharapkan oleh Allah Azza Wajalla, Mereka mengatakan Mereka mengatakan Haula'i syufa'a'u indallah. Mereka ini yaitu yang kami berdoa kepadanya syufa'a'una indallah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Haula'i syufa'a'u indallah. Ketika dikatakan ini adalah syirik, sebenarnya adalah termasuk berdoa kepada selain Allah, apa yang mereka katakan? Mereka ini yaitu orang-orang sholat tersebut adalah syufa'a unna Allah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan syafa'at bagi kami di sisi siapa? Di sisi Allah Azza wa Jal. Ini diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Allah berbicara tentang mereka. Menyembah kepada selain Allah. Berdoa kepada mereka sesuatu yang tidak memberikan Allah. Dan juga tidak memberikan manfaat. Dan dengan alasan seperti ini. Haulai syufa'una عند Allah Kul atunabbi'una Allah Bima la ya'lamun fis samawati wala fil ard Subhanahu wa ta'ala amma yusyirikum Kemudian Allah membantah keyakinan ini Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka Katakan kepada kaummu, apakah kalian Mengabarkan kepada Allah Sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi Ketika mereka mengatakan mereka yaitu orang-orang soleh tersebut adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Berarti mereka mengabarkan kepada Allah tentang keyakinan mereka Yang mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui Dari mana mereka tahu bahasanya Orang-orang soleh tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi di sisi Allah Tidak lain kecuali ini adalah dunuh Ini adalah persangkaan semata yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Kemudian Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala Amma yusyrikun Maha suci Allah Dari apa yang mereka Seputukan Menunjukkan bahasanya Perbuatan mereka ini yaitu menjadikan di sana uh, Pemberi syafaat, Pemberi syafaat Selain Allah Ini adalah Yang disembah selain Allah Maka ini adalah Termasuk kesyirikan Makanya Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala Amma yusyrikun Maha suci Allah Dari apa yang mereka Seputukan Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina takhadzu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhdilfun innallaha la yahdi man huwa kadhibun Allah mengatakan Dan orang-orang yang menjadikan sesuatu selain Allah walladzina takhadzu min dunihi awliya apa yang mereka ucapkan مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka Kecuali supaya لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ Supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ini adalah alasan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin Dan juga diucapkan oleh sebagian Di zaman sekarang Ya ketika mereka datang ke kuburan seorang wali dan berdoa kepadanya, alasannya adalah supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka mengatakan, ya di dalam ayat ini, mana نَعْبُدُهُمْ illa لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُولْفَى Tidaklah kami menyembah mereka, kecuali supaya mendekatkan diri kami yang dosa-dosa ini. Ya, mendekatkan diri kami yang jauh dari Allah ini, إِلَى اللَّهِ Dengan sebenar-benar pendekatan. Kemudian Allah membantah keyakinan ini. Allah mengatakan, Inna Allah yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima hum fihi yakhlifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kadhibun kafar, orang yang dusta dan orang yang kufur. Menunjukkan bahasanya ucapan mereka ini adalah ucapan yang dusta didasarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dia adalah ucapan yang kufur yang mengeluarkan seseorang dari dari Islam. Jadi ini adalah cara orang-orang musyriki yang di antara cara mereka untuk beribadah kepada Allah adalah dengan cara mengambil adanya pemberi syafa'ah selain Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ia menjadikan di sana wali-wali yang dianggap mereka adalah mendekatkan diri mereka kepada kepada Allah. Adapun seorang muslim Maka mereka ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang memang Allah jelaskan caranya, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu dengan cara apa? Dengan bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Dalam sebuah hadis dikut si Allah Sallallahu mengatakan, Wasallam Ma katakan, "Matakarba ilaiy ya'abdhi biseen." أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَطْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرُّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ Allah mengatakan di dalam diskusi Tidaklah seorang hamba bertakur kepada dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya Menunjukkan kepada kita bahasanya cara yang paling Allah cintai, yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah adalah apa yang sudah Allah wajibkan atas seorang hamba Salat lima waktu misalnya Demikian pula puasa di bulan Ramallah Zakat yang wajib Demikian pula haji bagi orang yang mampu menuju ke sana Makanya adalah sesuatu yang wajib Berbakti kepada orang tua juga juga termasuk sesuatu yang wajib Nafkah untuk keluarga Makanya itu wajib bagi seorang kepala rumah tangga tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai Yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Daripada Allah yang yang sudah Allah wajibkan atas diri kita Mekan itu seorang muslim memerhatikan sekali tentang kewajiban-kewajiban Perhatikan apa yang menjadi kewajiban kita Sebelum kita melaksanakan yang sunnah Maka kita dahulukan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Dan inilah yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal Kemudian Allah mengatakan Walayazalu abdi ya takarub ilaiyya bin nawafil dan senantiasa Aku bertakarub mendekatkan diri kepada Aku dengan sesuatu yang sunnah bukan yang wajib. Ia melakukan solat yang sunnah. Ia disamai dia melakukan yang wajib. Dia juga melakukan yang sunnah. Melakukan puasa yang wajib. Demikian pula dia berjaga puasa yang sunnah dan seterusnya. Walayazalu abdi ya takarub ilaiyya bin nawafil. Hatta uhibbah sampai aku mencintai dirinya Jadi menunjukkan Bahasanya perkara yang sunnah Ini juga mendekatkan diri kita kepada Allah Dan seandainya kita continue Dan terus-menerus melakukan perkara yang sunnah Maka Allah SWT akan mencintai diri kita Dan ini adalah sebab Ia mendapatkan kecintaan dari Allah yaitu seseorang Disamping melakukan yang wajib Dia juga melakukan perkara yang, perkara yang sunnah Inilah cara mendekatkan Ya, diri kepada Allah Azza wa Jal Bukan dengan cara Ya, itu seseorang berdoa kepada Orang yang soleh yang sudah meninggal dunia Kemudian berdoa kepadanya Sekali lagi, ini bukan Cara orang Islam Ini adalah cara orang-orang musliqin Adapun orang muslim, maka caranya Adalah dengan kepada Allah dengan, dengan amal soleh Dengan ibadah, baik yang wajib maupun Maupun yang sunnah Dan apabila kita ingin mendapatkan Syafaat di hari kiamat Maka ini juga sudah ada caranya Dan sudah diterangkan di dalam Al-Quran Dan juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama adalah kita Meminta kepada Allah Yang memiliki syafaat Karena syafaat adalah milik Allah Azza wa Jal Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Qul lillahi syafa'atu jamian Katakanlah bahasanya Syafaat adalah lillah adalah milah Allah semuanya, ya syafaat adalah milah Allah semuanya. Kalau itu adalah milah Allah, berarti kita memintanya kepada yang memiliki itu Allah Azza Wajalla. Bunllillahi shafaatu jamia. Katakanlah bahasanya syafaat adalah milah Allah. Seorang Muslim apabila ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, nah, syafaat di hari kiamat adalah hak harus kita yakini bahasanya kelak di hari kiamat ada syafaat. Dari seorang Nabi, dari malaikat, dari syuhadat, dari orang yang soleh. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kelak di hari kiamat di sana ada, ada syafaat. Tapi siapa yang memiliki syafaat? Siapa yang mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat? Allah mengatakan, Kullillahi syafaatu jami'ah, Katakanlah bahasanya syafaat adalah milik Allah. Para Nabi, dan juga malaikat, dan juga orang-orang yang soleh, para syuhadat, kelah di hari kiamat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan kepada mereka Allah mengatakan manalladhi yashfa'u indahu illa bi idzni manalladhi yashfa'u indahu illa bi idzni tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali illa bi idni kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah seorang nabi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah Demikian pula malaikat. Allah Subhanahu wa mengatakan wa qam min malakin fis sama wa la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyada Allahu liman wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit? La tughni syafa'atuhum syai'an, tidak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Tidak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali mim ba'di ayyada Allahu liman Kecuali setelah Allah izinkan Bagi siapa yang dikehendaki. Ini menunjukkan bahasanya Malaikat pun telah di hari kiamat Tidak akan bisa memberikan syafaat Untuk manusia Kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah Ya oleh karena itu Kita meminta kepada Allah Yang memiliki syafaat Dan dialah yang mengizinkan bagi Malaikat, depikan pula Nabi, orang-orang sore Untuk memberikan syafaat Jadi kalau kita ingin berdoa bukan berdoa kepada Rasulullah bukan berdoa kepada wali yang soleh. bukan demikian pula bukan berdoa kepada malaikat tetapi berdoanya kepada Allah azza wajalla kita angkat ya kita dan kita meminta kepada Allah ya Allah izinkanlah nabi untuk memberikan syafaat kepadamu atau mengatakan ya Allah izinkanlah para malaikat kelak untuk memberikan syafaat kepadamu dengan bahasa Arab dengan mengatakan Allahumma syafi'afiyya nabiya Ya Allah jadikanlah nabimu memberikan syafa'at tu padaku Izinkan dia untuk memberikan syafa'at tu Jadi kita memintanya kepada siapa? Kepada Allah Karena Allah lah yang mengizinkan Dan dialah yang memiliki syafa'at Sehingga kita memintanya kepada Allah Ini adalah cara yang benar Bukan seseorang datang ke makam Nabi SAW Kemudian setelah mengucapkan salam meminta kepada beliau syafaatnya maka ini, ya cara yang tidak benar dan ini dilakukan oleh orang-orang yang ya, menyekutukan Allah Subhanahu Wataala seperti yang tadi kita sebutkan. Dan perlu kita ketahui bahasanya dahulu, ya orang-orang yang pertama kali melakukan keserikan di permukaan bumi, yaitu kaumnya Nabi Noh Alaihissalam, yang mereka terjerumus di dalam masalah ini. Yaitu menjadikan di sana orang-orang soleh sebagai perantara. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya di sana, di zaman Nabi Nuh al-Salam, ada lima orang soleh yang dikenal dengan ibadahnya. Kemudian, dia e, lima orang soleh tersebut meninggal dunia. Kemudian setelah itu, datanglah e, syaitan, datang kepada kaum kaum mereka dan mengatakan, Bahasanya, hendaklah kalian membuat patung-patung Ya -patung. hendaklah kalian membuat patung-patung di tempat majlis kalian Dengan tujuan supaya apabila kalian merasa lemah Dan malas di dalam ibadah kalian Kemudian kalian melihat patung-patung tersebut Diharapkan kalian akan semangat kembali untuk beribadah Kemudian akhirnya mereka membuat patung-patung di majlis-majlis majlis mereka Tempat mereka Berkumpul, disitu ada patung pulan, patung pulan, patung pulan. Ya, ketika mereka melihat patung tersebut, Ya, mereka semangat lagi untuk beribadah. Oh, si pulan dulu dia rajin bersodakal. Si pulan dulu dia rajin sholat dan seterusnya. Kemudian generasi ini meninggal dunia. Dan habis, punah, setelah itu datanglah setan kembali dan membisikkan kepada generasi selanjutnya bahwasanya patung-patung ini dibuat oleh nenek moyang kalian. Tujuannya adalah untuk dijadikan wasilah, dijadikan perantara. Berdoa kepada mereka selain Allah, ya berdoa kepada orang-orang soleh tersebut, ya dengan tujuan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza Wajalla. Maka ini terjadilah kesirikan yang pertama kali di permukaan bumi. Setelah sebelumnya manusia selama 10 generasi dari sejak zaman Nabi Adam ini mereka dalam keadaan semuanya. Bertauhid dan mereka adalah umat yang satu. Allah mengatakan, kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Manusia dahulu adalah umat yang satu. Mereka semuanya adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian terjadi kesyirikan, akhirnya mereka fakhtalafu, mereka berselisih, yaitu ada di antara mereka yang tetap yang mentawahidkan Allah di dalam ibadah, dan ada di antara mereka yang melenceng sehingga menjadikan sekutu bagi Allah yang mereka lakukan pertama kali adalah menjadikan orang-orang soleh tersebut yang jumlahnya lima sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wajalla dan Allah sebutkan nama-nama mereka di dalam surat Nuh Allah mengajakan وَقَالُوا la تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ketika mereka disuruh untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka itu patung-patung orang-orang soleh tersebut yang dijadikan sebagai wasilah, dijadikan sebagai perantara mereka mengatakan waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la wa nasra. Mereka mengatakan di antara mereka dan uruf berwasiat di antara mereka janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian tinggalkan waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa jangan ditinggalkan ini nama yang pertama. Wa la demikian pula suwa' Golah Yaguth demikian pula Yaguth, gawat gawat Ya'af kawan Nasr demikian pula Ya'af demik demikian pula, ya demi, pula Nasr ini adalah lima orang ya nama, nama orang nama orang uh, soleh ya lima orang yang soleh yang disembah selain Allah di zaman kaumnya Nabi Nuh Alisa ya mereka ketika diajak untuk bertolhidi mereka mengatakan tidak kita tetap akan menyembah wali-wali ini -wali. tetap kita akan menyembah orang-orang yang soleh ini mereka adalah Wahsintah mereka adalah perantara antara kami dengan Allah azza wajalla. Ini menunjukkan tentang bahaya perkara ini, karena begitu banyaknya ia ya, orang yang tertipu, ya, karena kecintaan mereka dengan orang-orang yang soleh, kecintaan mereka dengan wali-wali Allah, tetapi mereka terjerumus, ya, di dalam perkara bulu, Yaitu berlebihan terhadap wali-wali Allah azza wajalla, sehingga menjadikan mereka berantara antara diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala innallaha ya'lamu ya wa antum la ta'lamun ta sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak tahu Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui oleh karena itu jangan sampai membuat keyakinan yang tidak ada dalilnya ya seperti tadi misalnya orang-orang musyrikin mengatakan mereka ada memberi syahabat bagi kami di sisi Allah dalilnya apa Ya mengatakan bahasanya apa yang kami lakukan ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalilnya apa? Innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesemuanya Allah tahu, sedangkan kalian tidak tidak tahu. Lalu kenapa kita membuat aqidah, membuat keyakinan yang tidak ada dalilnya? Apakah kita merasa diri kita tahu daripada Allah? Ulul 'ilmi -ul -ul Allah. Katakanlah apakah kalian merasa lebih tahu daripada Allah? nya tidak ada di arah kita yang merasa dirinya lebih tahu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan menyebutkan ayat kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy bighairi al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la talamun. Ta Kadakalai Muhammad Sesungguhnya, Rabku telah mengharamkan bagiku al-fawahish Allah SWT telah mengharamkan bagi kita yang pertama adalah al-fawahish Maa zahara minha wa maa -ma batan Baik yang nampak maupun yang tidak nampak Ini masuk dengan fahishah Ya, perbuatan yang kecil yang nampak seperti misalnya berzina. Ya, demikian pula melakukan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Maka adalah perbuatan fahishah yang nampak di antara contohnya. Demikian pula e, di antara contoh yang tidak nampak seperti apa yang ada di dalam hati seseorang. Yang berupa keinginan yang tidak baik, ya, keinginan berzina dan seterusnya. Demikian pula ujub, kiber, ya, kesombongan yang ada di dalam hatinya. Maka adalah e, kefah, e, fahishah, adalah kegejian yang ada yang tidak nampak. Yang ada di dalam hati seseorang. Dan ini semuanya diharamkan. Ya al-fawahish, perbuatan keji, yang nampak maupun yang tidak nampak, maka semuanya diharamkan oleh Allah SWT. Wal-ithma demikian pula dosa. Dan ada sebagian mengatakan bahawa saya, di sini adalah lebih umum daripada fahishah. Ya ism ini lebih umum daripada fahishah. Karena fahishah ini ada yang mengatakan maknanya adalah dosa besar. Al-fahishah ini yang yang dosanya sudah berlebihan, artinya sudah dosa besar. Tapi kalau ism, ini adalah dosa yang lebih umum, Baik dosa besar maupun dosa yang kecil. Ini juga diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Wal bangya bi ghairil haq. Demikian pula mendolimi tanpa hak. Al bangya bi ghairil haq. Al bangyu di sini adalah dosa yang akibatnya kepada orang lain. Atau mendolimi orang lain. Seperti misalnya mencuri. Ini dosa dan dia kedolimannya kepada orang lain. Membunuh. Memukul Atau menghibai Menggunjing orang lain Maka ini adalah dosa Tapi sekaligus bersamaan itu pula Dia mem mem memudarati orang lain Maka adalah dinamakan dengan Al-bagiyuh Bi ghairil haq Iaitu Mendalimi tanpa Tanpa hak Kemudian Allah mengatakan Wa antusyiriku Billahi ma'lam yunazil bihi sultana Demikian pula Allah mengharamkan bagiku Kalian Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan hujjahnya Ya kalian menyekutukan Allah Iaitu berbuat syirik kepada Allah Dengan tidak ada alasan Ma'lam yunazzil bihi sultana Allah tidak menurunkan sultan Tidak menurunkan hujjah Tidak menurunkan dalil Bolehnya menyekutukan Allah Azza Wajalla. Ini adalah menunjukkan bahasa perbuatan syirik Yang kecil maupun yang besar Ini diharamkan oleh Allah maka syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala ughirukum bi akbaril kafair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka beliau mengatakan al ishrahu billah wa uququl walidain. Beliau mengatakan yang pertama adalah syirik kepada Allah kemudian berdurhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Dan inilah yang membatalkan amalan Apabila syiriknya adalah syirik yang besar Membatalkan amalan Dan mengeluarkan seseorang dari Islam Dan seandainya dia meninggal dunia Maka Allah tidak akan mengampuni dosanya Dan kelak masuk ke dalam neraka selama-lamanya Ini adalah akibat dari perbuatan syirik Kemudian Allah mengatakan Dan kalian berkata atas nama Allah Sesuatu yang kalian tidak ketahui Berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui Artinya berbicara tanpa ilmu Baik di dalam masalah namanya Baik di dalam masalah sifat-sifat Allah Mengatakan bahasanya Allah memiliki nama ini dan nama itu Padahal Allah tidak pernah mengabarkan Atau mengatakan bahasanya Allah memiliki sifat ini dan sifat itu Padahal Allah tidak pernah mengabarkan Dan Rasulullah juga tidak pernah mengabarkan Ini namanya Berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu Dan ini tidak boleh Demikian pula berbicara atas nama Allah di dalam agamanya, mengatakan bahasanya ini halal tanpa ilmu, mengatakan bahasanya ini haram tanpa ilmu. Maka ini juga diharamkan di dalam agama Islam. Allah mengatakan: "Wala Taquluh lima Tausiqa al Sinatukum al Kaddiba, hasa halalun wahasa haramun li taftaru' ala Allah al Kaddib. Inna Ladinayaftaru' ala Allah la yafrihu." Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian Bahwasannya ini adalah halal, bahwasannya ini adalah haram Untuk berdusta atas nama Allah Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah Maka mereka tidak akan beruntung Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan Ya pada kesempatan kali ini Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat Dan kita lanjutkan dengan tanya-jawab seperti biasanya nah. Doanya agar terhindar dari sifat sombong. Seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala sesuai dengan kemampuan. Bertaqwalah, mas taatlah kalian, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Seandainya kita berdoa kepada Allah dengan bahasa kita dan meminta perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat sumah, maka Allah Subhanahu Wataala muji bidadawa Allah. Mengabulkan doa seseorang Jadi kita berdoa sesuai dengan uh, Kemampuan kita Bahkan dengan bahasa kita sendiri Tidak masalah Kita berdoa kepada Allah Berlindung dari penyakit-penyakit hati nah. Allah I yeah. am. Sama ulang Tentang Nabi Palsu dan ulama' yang Dibakar Dan Umar bin Khattab Tanya yang pertama siapakah Nabi Palsu tersebut Al-Aswat Al-Ansi Ya Nabi Palsu tersebut adalah Al-Aswat Al-Ansi yang berasal dari Yaman. Siapakah nama Ulama'nya beliau adalah Abu Muslim Al-Khulani Abu Muslim Al Khaulani tertulis di buku apa ini? Bisa dirujuk nanti, bisa dicari kembali. Seolahkan kita bawakan besok. Jelas kisah ini ee, tabit dan tetap dari Abu Muslim Al Khaulani dan beliau adalah seorang yang soleh. Beliau termasuk Karamah beliau ketika dilempar ke dalam api oleh al aswad al Asyid dan juga para pengecutnya maka Allah Swt menyelamatkan. Al-Qaulani dan menjadikan api tersebut Tidak mengharap Jasad Abu Muslim Al-Qaulani Umar bin Khattab ketika bertemu Dengan Abu Muslim yang mengatakan Alhamdulillah yang telah Memberikan kesempatan kepada aku itu Sebelum meninggal untuk Bertemu dengan seseorang yang Terjadi padanya apa yang terjadi Pada Nabi Ibrahim A.S. yaitu e, Dilempar ke dalam api dan Tidak termotorati oleh api tersebut Allah taala a'lam Bagaimana kita menghadapi teman yang selalu berkata suruhan dan kebencian yang Pertama kita berusaha untuk dia menghilangkan sebab dari suruhan tersebut Ya apabila memang di sana ada suatu sebab yang menjadikan dia suruhan kepada kita kita berusaha untuk menerangkannya supaya dia tidak uh, apa uh, tidak suruhan kepada diri kita Meskipun dia adalah orang yang soleh di saat Dahulu Nabi SAW pernah pulang bersama istrinya. Dan saat itu beliau dalam keadaan iktikaf dan di jengok oleh sebagian istrinya. Kalau tidak salah, Sofiyah. Kemudian beliau SAW, ia ketika di perjalanan. Dan satu di malam hari bertemu dengan dua orang sahabat. Kemudian dua orang sahabat ini ketika melihat Nabi SAW dengan seorang wanita. Maka mereka bersegera, Yang bersegera untuk pergi Yang mempercepat langkahnya Maka Nabi Alaihi Wasallam memanggil Kedua sahabat tersebut dan mengatakan Bahasanya ini adalah Sofiyah Istriku, ya ini adalah Sofiyah Istriku, kenapa demikian Ya beliau ingin Ya jangan sampai syaitan ini Membisikkan kepada keduanya Bisikan yang tidak baik Bisikan yang tidak benar Sehingga dengan, kalau sampai ada Di dalam diri mereka suudhon Ya kepada Nabi SAW, maka mereka akan selamat. Maka beliau SAW memanggil dua orang sahabat tadi, maksudnya adalah ingin membantu mereka, yaitu jangan sampai setan datang kepada mereka dan membisikkan suudhan pada diri mereka. Ini adalah sikap seorang Muslim, jadi kita kalau memang ada yang ada yang suudhan pada kita, maka kita berbicara baik-baik dan kita sampaikan ya tentang alasan kita dan seterusnya supaya tidak sampai Saudara kita tersebut terjerumus di dalam dosa yang dinamakan dengan Su'udhan Karena di dalam su'udhan hadith Nabi SAW mengatakan Iyaka Wadhanna fa'innahu akhzabul hadith Hati-hati kalian atau engkau dengan Dhan yaitu berburuk sangka Karena sesungguhnya berburuk sangka Ini adalah akhzabul hadith Ini adalah ucapan yang paling dusta Kemudian yang kedua Di antaranya kita Uh, supaya kita terhindar ya dari kejelekan orang lain, dari soal mereka, dari kebencian mereka adalah kita me me senantiasa menjaga atqar yang menjaga dikir dikir yang sudah disyariatkan yang dikir setelah solat ya kita membaca di antaranya adalah ya kululallah kulauhu birahminnas kulauhu birahim falak ayat kursi ini kita baca setiap kali setelah solat demikian pula dikir pagi dan sore. Ini ada ada zikir pikir yang memang di sana bisa dengan sebabnya Allah swt menjaga kita dari seluruh kejelekan. Di antaranya adalah mengatakan yang di waktu pagi dan juga sore Bismillahirrahmanirrahim. Laila yadur maasmihi Shayinufil ardi walafisa ma'uhuasmi wa al alim. Kemudian juga membaca di waktu sore a'udhi bika limatillahi ta'mati min sharim makalat. Berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang Dia ciptakan. Ya, dan ia adalah umum. Kecilakan apa saja termasuk di antaranya orang yang hasad kepada kita, orang yang seoe kepada kita, orang yang menci kepada kita. Berlindung kepada Allah karena tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ketika kita keluar dari rumah, ya kita mengucapkan bismillahhi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la illa billah. Dalam sebuah hadis, apabila kita membaca Dikir ini maka akan dikatakan kepada kita, bukit, wakufit, bukit, wakufit. Kau akan dijaga dan uka akan dicukupi. Ini menunjukkan tentang keutamaan membaca dikir ini ketika kita akan keluar rumah hal ku lihal menjadi seorang Muslim dan juga Muslimah berusaha untuk membaca dikir-dikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada fenomena memajang foto di Facebook Di rumah ketika ibadah umrah Jika ada di dalam hati agar diketahui pernah umrah Ke tanah suci, apakah itu termasuk riak Dan bisa menghapus amalan Seorang Muslim berusaha untuk menjaga amalannya Dan di antara cara menjaga amalannya adalah Menjaga keikhlasan di dalam hatinya Dan dia berusaha untuk meninggalkan segala sebab yang bisa menimbulkan rasa riak ya, di dalam hatinya ya sehingga e, jangan sampai amalan yang sudah dilakukan dengan uang yang tidak sedikit dengan sampai yang tidak sedikit jangan sampai hilang begitu saja hanya karena riak, hanya karena sumah yang timbul pada diri kita jadi kita berusaha untuk e, menjauhi sebab-sebab yang menjadikan kita tidak ikhlas dalam beramal ya sebagaimana kita berusaha untuk menjaga harta kita dari kekurangan, dari hilang. Maka demikian pula seorang muslim menjaga, menjaga amalannya. Dan amalan ini lebih berharga daripada harta kita. Bagaimana kita melakukan semua sebab supaya harta kita terjaga. Ya di sana ada pengawal, di sana ada penjaga, di sana ada CCTV dan seterusnya. Maka demikian pula seseorang menjaga amalannya. Ya kerana amalan inilah yang akan kita bawa kelak di hari kiamat. Dan dengannya kita bertemu Allah Azza wa Jawa. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa bila'i taufiq wa linda'iyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.